Kapittel 3 Nomi, hennes svigemor, sa nå til henne, «Min datter, burde jeg ikke søke et hvilested til dig, så det kan gå dig godt. Og nå er ikke Boas, hvis unge kvinner du har vært sammen med, vår slekting. Se, han kaster bygg på treskeplassen i natt. Og du skal vaske dig og gnide deg inn med olje og ta på dig kappene dine og gå ned til treskeplassen. Gi dig ikke til kjenne for mannen før han er ferdig med å spise og drikke.» og når han så legger sig, da skal du merke deg stede, hvor han legger seg, og du skal komme og løfte dekket til side ved føttene hans og legge dig der. Så skal han selv fortelle dig vad du bør gjøre.» Da sa hun till henne, «Alt det du sier til mig skal jeg gjøre.» Og så gikk hun ned til Treskeplassen og gjorde alt slik som hennes svigemor hadde gitt henne påbud om. I mellomtiden spiste og drakk Boaz, og hans hjerte var vel til mote. Så gikk han for å legge seg ved kanten av kornhauen. Siden kom en ubemerket og løftet dekke til side ved føttene hans og la seg der. Og det skjedde ved midnatt at mannen begynte å skjelve. Så bøyde han seg fram og se, det lå en kvinne ved føttene hans. Da sa han, «Hvem er du?» Og hun sa, «Jeg er Rutt, din slavekvinne, og du skal bre din kappeflik utover din slavekvinne, for du er gjenkjøper.» Da sa han, «Velsignet være du av Jehova, min datter. Du har gitt enda bedre uttrykk for din kjærlige godhet i det siste tilfellet enn i det første tilfellet, ved ikke å gå etter de unge menn, hverken de ringe eller de rike. Og nå, min datter, vær ikke redd. Alt det du sier skal jeg gjøre for deg, for en vær i mitt folks port vet at du er en prektig kvinne. Nå er det riktig nok slik at jeg er gjenkjøper, men det finnes også en gjenkjøper som er nærere beslektet enn jeg.» «Bli her i natt, og hvis det skjer at han ut på morgenen kjøper deg tilbake, godt, la ham foreta tilbakekjøpet. Men hvis han ikke har lyst til å kjøpe deg tilbake, da vil jeg, ja, jeg, kjøpe deg tilbake, så sant Jehova lever. Bli liggende til det blir morgen.» Og hun ble liggende ved føttene hans til om morgenen, og sto så opp før noen kunne kjenne hverandre igjen. Han sa nå, «La det ikke bli kjent at en kvinne kom til Treskeplassen.» og han sa videre, Kom med den kappen du har på deg, og hold den åpen. Da holdt hun den åpen, og han målte så opp seks mål bygg og lade på henne, og deretter gikk han inn i byen. Og hun begav seg av til sin svigermor, som nå sa, Hvem er du, min datter? Så fortalte hun henne alt det mannen hadde gjort for henne. Og hun sa videre, Disse seks mål bygg ga han meg, for han sa til meg, Kom ikke tomhend til din svigermor. Da sa hun, bli her, min datter, til du vet hvordan saken faller ut, for mannen kommer ikke til å ro på seg med mindre han får brakt saken til en avslutning i dag.